усередині самої стіни, поки незабаром не з'явився трохи попереду Турана, де прийняв сувору і мовчазну позу солбата на варті. Не знав Туран і про те, що другий ішов у тіні будіва позаду нього, а також про третього, який поспішав попереду нього з якимось терміновим завданням. І ось пантан рухався тихими вулицями дивного міста, в пошуках їжі та пиття для жінки, яку кохав. Чоловіки та жінки дивилися на нього стінистих балконів, але не говорили, і вартові бачили, як він проходив, і не зупиняли. Незабаром з проспекту попереду нього долинув знайомий звук, бряскоту спорядження, вісник маршируючих воїнів. І майже одночасно він побачив праворуч від себе відкриті двері, тьмяно освітлені зсередини це було єдине доступне місце, де він міг спробувати сховатися від наближення роти. І хоча він безперешкодно пройшов повз кількох вартових, він навряд чи міг сподіватися уникнути пильної уваги та розпитувань патруля, яким він природно вважав цей загін людей. У дверному отворі він виявив прохід, що різко повертав праворуч, а майже одразу після цього ліворуч. Нікого не було видно, і тому він обережно обійшов другий поворот, щоб краще сховатися від вулиці. Перед ним простягався довгий коридор, так само тьмяно освітлений, як і вхід. Чекаючи там, він почув, як група наближається до будівлі, почув когось біля входу в його схованку, а потім почув, як двері, повз які він пройшов, зачинилися з гуркотом. Він поклав руку на свій меч, очікуючи, що миті почути кроки, що наближаються коридором, але їх не було. Він підійшов до повороту і зазирнув за нього. Коридор був порожній до зачинених дверей той, що їх зачинив, залишився зовні. Туран чекав, прислухаючись, він не почув жодного звуку. Тоді він підійшов до дверей і приклав вухо до них. На вулиці за ними панувала тиша. Раптовий порив вітру, мабуть, зачинив двері, або, можливо, це був обов'язок патруля стежити за такими речами. Це було несуттєво, вони очевидно пройшли далі, і тепер він повернеться на вулицю і продовжить свій шлях. Десь там буде громадський фонтан, де він зможе набрати води, а шанс на їжу полягає в зв'язку Ах сушених овочів і м'яса, які висіли перед дверима майже кожного барсуміанського дому бідніших класів, які він колись бачив. Саме цей район він шукав, і саме з цієї причини його пошуки привели його подалі від головних воріт міста, які, як він знав, не розташовані в бідному районі. Він спробував відчинити двері, але виявив, що вони чинять опір кожній його спробі. Їх було замкнено зовні. Ось справді прикра несподіванка. Туран Пантан почухав потилицю. «Фортуна до мене немилостива!» – пробурмотів він. Але за дверима доля в образі розмальованого воїна стояла і посміхалася. Вправно він обдурив необережного незнайомця. Освітлений дверний отвір, патруль, що марширував, все це було сплановано і розраховано до дрібниць третім воїном, який випередив Турана іншою вулицею, і незнайомець зробив саме те, що той хлопець і думав, що він зробить, тож не дивно, що він посміхався. Цей вихід був заблокований, і Туран повернувся назад у коридор. Він обережно і тихо йшов ним. Час від часу з одного чи іншого боку були двері. Він спробував їх відчинити, але виявив, що кожні з них надійно замкнені. Чим далі він просувався, тим більш хаотично звивався коридор. Замкнені двері перегородили йому шлях в кінці, але двері праворуч відчинилися, і він ступив у слабо освітлену кімнату, в стінах якої було троє інших дверей, кожні з яких він спробував відчинити. Двоє були замкнені. Інші відчинилися на доріжку, що вела вниз. Вона була спіральною, і він не бачив далі першого повороту. Двері в коридорі, який він покинув, відчинилися після того, як він пройшов, і третій воїн вийшов і пішов за ним. Легка усмішка все ще затримувалася на суворих губах хлопця. Туран витяг свій короткий меч і обережно спустився. Внизу був короткий коридор із зачиненими дверима в кінці. Він підійшов до єдиної масивної панелі і прислухався. Жодного звуку не долинало до нього з-за таємничого порталу. Легенько він спробував двері, які легко відчинилися до нього від дотику. Перед ним була низька кімната з земляною підлогою. У її стінах було кілька інших дверей, і всі вони були зачинені. Коли Туран обережно ступив усередину, третій воїн спустився спіральною доріжкою позаду нього. Пантан швидко перетнув кімнату і спробував відчинити двері. Вони були замкнені. Він почув приглушене клацання позаду себе і обернувся з напоготові мечем. Він був сам, але двері, через які він увійшов, були зачинені. Це клацання їхнього замка він почув. Зі стрибком він перетнув кімнату і спробував відчинити їх, але марно. Він більше не прагнув тиші, бо знав тепер, що справа вийшла за межі випадковості. Він навалився всією вагою на дерев'яну панель, але товстий скел, з якого вона була зроблена, витримав би й таран. Звідкись з-за стіни долинув тихий сміх. Швидко туран оглянув кожні інші двері. Всі вони були замкнені. Огляд кімнати виявив дерев'яний стіл і лавку. У стінах було кілька важких кілець, до яких були прикріплені іржаві ланцюги, надто показові для призначення цієї кімнати. У земляній підлозі біля стіни було дві-три дірки, що нагадували нори, безсумнівно місця проживання гігантських марсіанських щурів. Він це все помітив, коли раптово тьмяне світло згасло, залишивши його в темряві цілковитій і абсолютній. Туран, намацуючи, шукав стіл і лавку. Приставивши останню до стіни, він присунув стіл перед собою і сів на лавку, міцно стискаючи свій довгий меч перед собою на поготові. Принаймні, вони повинні будуть битися, перш ніж його візьмуть. Якийсь час він сидів там, чекаючи на невідому що. Жоден звук не проникав до його підземного підземелля. Він повільно прокручував у своїй голові події вечора. Відкриті, незахищені ворота. Освітлений портал – єдиний, який він бачив таким відкритим і освітленим уздовз проспекту, яким він ішов. Наступ воїнів саме в той момент, коли він не міг знайти іншого шляху для втечі чи переховування. Коридори та кімнати, які вели повз багато замкнених дверей, до цієї підземної в'язниці, не залишаючи йому іншого шляху. «Ім'ям мого першого предка», – вилаявся він, – «але це було просто, а я простак. Вони спритно мене обдурили і схопили, не наражаючи себе на подряпину. Але з якою метою?» Він хотів би відповісти на це питання, а потім його думки звернулися до дівчини, яка чекала там, на пагорбі за містом, на нього, і він ніколи не прийде. Він знав звичаї більш диких народів Барсума. Ні, він ніколи не прийде, тепер. Він не послухався її. Він усміхнувся приємним спогадам про ті слова наказу, які злітали з її милих вуст. Він не послухався її, і тепер втратив нагороду. Але що з нею? яка тепер її доля – голодувати перед ворожим містом, маючи лише нелюхського калдана за компанією. Інша думка, жахлива думка, нав'язливо лізла йому в голову. Вона розповідала йому про жахливі картини, які бачила в норах калданів, і він знав, що вони їдять людську плоть. Гек голодував. Якщо він з'їсть свого райкора, він буде безпорадним, але там була пожива для них обох – для райкора і калдана. Туран прокляв себе за дурня. Чому він покинув її? Набагато краще було залишитися і померти з нею. Готовим завжди захищати її, ніж залишити її на милість жахливого бантумійця. Тепер Туран відчув важкий запах у повітрі. Він пригнічував його відчуттям сонливості. Він би підвівся, щоб відбитися від повзучої летаргії, але його ноги здавалися слабкими, тож він знову опустився на лаву. Незабаром його меч вислизнув з пальців, і він розкинувся на столі, поклавши голову на руки. Три крапки, три крапки. Тара з Гелію, коли ніч минала, а Туран не повертався, ставала все більш і більш стурбованою, і коли на світанку не було жодних ознак його повернення, вона здогадалася, що він зазнав невдачу. Щось більше, ніж її власне нещасне становище викликало відчуття смутку в її серці, смутку і самотності. Тепер вона усвідомила, як звикла покладатися на цього пантана не лише в захисті, але і в товаристві. Їй бракувало його, і, сумуючи за ним, вона раптом зрозуміла, що він значив для неї більше, ніж просто найманий воїн. Це було так, ніби в неї забрали друга, старого і цінного друга. Вона піднялася зі свого укриття, щоб краще оглянути місто. Удор, двар вісімго утану Отара, джедак Манатора, повертався на слітанку до Манатора з короткої екскурсії до сусіднього села. Коли він об'їжджав пагорби на південь від міста, його пильні очі привернув ледь помітний рух серед чагарників поблизу вершини найближчого пагорба. Він зупинив свого лютої вдачі коня і почав уважніше спостерігати. Він побачив, як постать піднялася, відвернувшись від нього, і вдивлялася в манатор за пагорбом. «Ідіть!» – подав він знак своїм послідовникам і, сказавши слово своєму тоату, розвернув звіра і швидко поскакав вгору по схилу пагорба. За ним мчали двадцять його диких воїнів, м'які ноги їхніх коней безшумно ступали по м'якому дерну. Саме брязкіт зброї та упряжі змусив Тару з Геліуму раптово обернутися і зустрітися з ними. Вона побачила загін воїнів з напоготові списами, що насувалися на неї. Вона глянула на Гека. Що зробить цей павук у цій надзвичайній ситуації? Вона побачила, як він підповз до свого райкора і прикріпився до нього. Потім він піднявся, і його прекрасне тіло знову стало рухливим і пильним. Вона подумала, що істота готується до польоту. Втім, для неї це не мало значення. Проти тих, хто сунув на пагорб до них, один посередній мечник, як гек, був гіршим, ніж відсутність захисту взагалі. «Швидше геку!» – застерегла вона його. «Назад у пагорби! Там ти можеш знайти схованку!» Але істота лише стала між нею і вершниками, що наближалися, витягуючи свій довгий меч. «Це марно, Геку», – сказала вона, коли побачила, що він має намір захищати її. «Що може зробити один меч проти такої кількості?» «Я можу померти лише раз», – відповів Калдан. «Ви та ваш пантан врятували мене від луда, і я лише роблю те, що зробив би ваш пантан, якби він був тут, щоб захистити вас». «Це хоробро, але марно», – відповіла вона. «Вклади свій меч, можливо, вони не хочуть нам зла». Гек опустив вістря своєї зброї до землі, але не вклав його, і так вони вдвох стояли, чекаючи, коли Удор, Карлик, зупинив свого тоата перед ними, а його двадцять воїнів утворили навколо них грубий круг. Довгу хвилину Удор сидів на своєму коні мовчки, пильно дивлячись спочатку на Тарус Геліуму, а потім на її потворного компаньйона». «Що ти за істота?» – запитав він нарешті. «І що ви робите перед брамою Манатора?» «Ми з далеких країн», – відповіла дівчина. «І ми заблукали і голодуємо. Ми просимо лише їжі та відпочинку і привілею пити своїм шляхом, шукаючи власні домівки». Удор зловісно посміхнувся. «Манатор і пагорби, що його охороняють, одні знають вік Манатора», – сказав він. Але за всі віки, що минули з тих пір, як Манатор вперше постав, в аналах Манатора немає жодного запису про те, щоб чужинець покинув Манатор. Але я принцеса, гордо вигукнула дівчина, і моя країна не воює з вашою. Ви повинні надати допомогу мені та моїм супутникам і допомогти нам повернутися до нашої землі. Це закон Барсуму. Манатор знає лише закони Манатора, відповів Удор. Але ходімо. Ви підете з нами до міста, де вам, як красуні, не варто боятися. Я сам захищатиму вас, якщо так вирішить Отар. А щодо вашого супутника, але стривайте, ви сказали супутники, отже, є й інші з вашої групи. Ти бачиш те, що бачиш, гордовито відповіла Тара. Як би там не було, сказав Удор. Якщо їх більше, вони не уникнуть Манатора. Але, як я вже казав, якщо ваш супутник добре б'ється, він теж може жити, бо отар справедливий і справедливі закони Манатора. Ходімо». Гек заперечив. «Це марно», – сказала дівчина, бачачи, що він стоятиме на своєму і битиметься з ними. «Ходімо з ними. Навіщо протиставляти свій слабкий клинок їхнім могутнім, коли у твоєму великому мозку мають бути засоби, щоб перехитрити їх?» Промовила вона тихо, швидко. «Ти маєш рацію, Таро з Гелію», – відповів він, і вклав мач у піхви. І ось вони рушили вниз схилом пагорба до воріт Манатора, Тара, принцеса Гелію, і Гек, калданець Бантуму. А навколо них їхали дикі розмальовані воїни Удора, Двар Вісімго, Утана Отара, Джеддака Манатора. Розділ одинадцятий. Вибір Тари. Сліпуче сонце Барсума одягало манатор в ореол пишноти, коли дівчина та її викрадачів їзджоли в місто через ворота ворогів. Тут стіна була близько 50 футів завтовшки, а боки проходу всередині воріт були вкриті паралельними полицями складки від низу до верху. У цих полицях або довгих горизонтальних нішах стояли ряди за рядами маленьких фігурок, що нагадували крихітні гротескні статуетки чоловіків. Їхнє довге чорне волосся спадало нижче їхніх ніг, а іноді й тягнулося до полиці внизу. Фігури були заввишки ледь фут, і якби не їхні мініатюрні пропорції, могли б бути муміфікованими тілами колись живих людей. Дівчина помітила, що коли вони проїждали повз, воїни вітали фігури своїми списами, як це роблять барсумські воїни, виявляючи військову ввічливість. А потім вони поїхали далі авеню, яка широкою та величною тягнулася через місто на схід. По обидва боки стояли великі будівлі, дивовижно виготовлені. Картини великої краси та давнини вкривали багато стін, їхні кольори пом'якшені та змішані сонцями віків. На тротуарі вже вирувало життя новопробудженого міста. Жінки в блискучих шатах, воїни з пір'ям, їхні тіла розмальовані фарбами. Ремісники, озброєні, але менш пишно вбрані, прямували своїми різними шляхами у справах дня. Величезний Зітідар, чудовий у багатій збруї, гуркотів своїм ширококолісним возом кам'яним тротуаром у напрямку до воріт ворогів. Життя, колір і краса разом створили картину, яка наповнила очі тари з Геліуму подивом і захопленням, бо тут була сцена з мертвого минулого вмираючого Марса. Такими були міста засновників її раси до того, як Троксеус, наймогутніший з океанів, зник з лиця світу. А з балконів по обидва боки чоловіки та жінки мовчки дивилися вниз на сцену внизу. Люди на вулиці дивилися на двох в'язнів, особливо на жахливого гека, і вигукували запитання або коментарі їхньому охоронцю. Але глядачі на балконах не говорили, і ніхто навіть не повернув голови, щоб помітити їхню ходу. На кожній будівлі було багато балконів, і на жодному не було мовчазної групи багато вбраних чоловіків і жінок, з одним-двома дітьми тут і там. Але навіть діти зберігали однакову мовчазність і нерухомість зі своїми старшими». Коли вони наблизилися до центру міста, дівчина побачила, що навіть дахи були зайняті групами цих байдикуючих спостерігачів, вбраних і прикрашених коштовностями, наче для якогось гала дня сміху та музики. Але жоден сміх не виривався з тих мовчазних вуст і жодна музика зі струн інструментів, які багато хто з них тримав у руках прикрашених коштовностями». І ось проспект розширився у величну площу, в дальньому кінці якої височила велична споруда, що сяяла білизною незайманого мармору серед барвисто розфарбованих будівель, що оточували її, і її багряний газон, і барвисто квітучі зелені кущі. До цього Удор повів своїх в'язнів і їхню охорону до великого арочного входу, перед яким стояла лінія з п'ятдесяти вершників, що перегороджували шлях. Коли командир Варти впізнав Удора, гвардійці відступили в обидва боки, залишаючи широкий проспект, яким пройшла група. Безпосередньо всередині входу були похилі доріжки, що вели вгору з обох боків. Удор повернув ліворуч і повів їх вгору на другий поверх і довгим коридором. Тут вони зустріли інших вершників, а в кімнатах з обох боків побачили ще більше. Час від часу траплялася інша доріжка, що вела вгору або вниз. Воїн, його кінь на повному скаку, виривався з однієї з них і швидко проносився повз них у якійсь справі. Досі Тарас Геліому не бачила жодного чоловіка пішки у цій великій споруді. Але коли на повороті Удор повів їх на третій поверх, вона кинула погляд на кімнати, в яких було багато безвершних туатів, а також на сусідні, де спішені воїни неробно байдикуючи або грали в ігри на вправність чи удачу. І багато хто грав у джетан. А потім група пройшла у довгий, широкий державний зал, настільки ж розкішний, як жодна кімната, яку коли-небудь бачила навіть принцеса Могутнього Геліуму. Уздовж кімнати тягнулася аркова стеля, що сяяла незліченними радієвими лампами. Величні прольоти простягалися від стіни до стіни, залишаючи величну підлогу, не розділеною жодною колоною. Арки були з білого мармуру, очевидно видобутого з окремих величезних блоків, з яких кожна арка була вирізана цілком. Між арками стеля була суцільно усіяна навколо радієвих ламп коштовним камінням, чий блискучий вогонь, колір і краса наповнювали всю кімнату. Каміння спускалося по стінах нерівною бахромою на кілька футів, де воно висіло, як красива і розкішна драпіровка на білому мармурі стіни. Мармур закінчувався приблизно за 6-7 футів від підлоги, стіни від цієї точки вниз були оббиті суцільним золотом. Сама підлога була з мармуру, багато інкрустованого золотом. У цій єдиній кімнаті знаходився величезний скарб, рівний багатству багатьох великих міст. Але що привернуло б увагу дівчини навіть більше, ніж казкові скарби оздоблення, так це ряди розкішно запряжених воїнів, які сиділи на своїх тоатах у похмурій тиші та нерухомості з обох боків центрального проходу. Ряд за рядом до далеких стін, і коли група проходила між ними, вона не помітила навіть мерехтіння повіки або посмикування вуха тоата. Зала вождів, прошепотів один із її охоронців, очевидно помітивши її зацікавленість. У голосі хлопця звучала гордість і щось на кшталт приглушеного благоговіння. Потім вони пройшли через великий дверний отвір до кімнати за ним, великої квадратної кімнати, в якій дюжина вершників недбало сиділи в сідлах. Коли Удор і його група увійшли до кімнати, воїни швидко випросталися в сідлах і вишикувалися в лінію перед іншими дверима на протилежній стороні стіни. Падвар, який ними командував, привітав Удора, який зі своєю групою зупинився обличчям до охорони. «Відправте одного до Отара з оголошенням, що Удор приводить двох в'язнів, гідних спостереження великого джеддака», – сказав Удор. «Одного через її надзвичайну красу, іншого через його надзвичайну потворність». «Отар засідає в раді з меншими вождями», – відповів лейтенант. «Але слова Удора, карлика, будуть передані йому». І він повернувся і дав вказівки одному, який сидів на своєму туаті позаду нього. «Що за істота чоловік?» – запитав він у Удора. «Не може бути, щоб вони обидва були однієї раси». «Вони були разом у пагорбах на південь від міста», – пояснив Удор. «І вони кажуть, що заблукали і голодують». «Жінка прекрасна», – сказав падвар. «Вона недовго же бракуватиме в місті Манатор». А потім вони заговорили про інші справи – про події в палаці, про експедицію Удора, поки не повернувся посланець і не сказав, що Отар наказав їм привезти в'язнів до нього. Потім вони пройшли через масивний дверний отвір, який, коли відкрився, відкрив велику залу ради Отара Джеддака Манатора за ним». Центральний прохід вів від дверного отвору на всю довжину великої зали, закінчуючись біля сходинок мармурового підвищення, на якому сидів чоловік у великому троні. По обидва боки проходу стояли ряди майстерно вирізблених столів і стільців зі скелу твердої деревини великої краси. Лише кілька столів були зайняті, ті, що в першому ряду, прямо під трибуною. Біля входу Удор спішився з чотирма своїми послідовниками, які утворили охорону навколо двох в'язнів, яких потім повели до підніжжя трону, слідуючи на кілька кроків позаду Удора. Коли вони зупинилися біля підніжжя мармурових сходинок, гордий погляд Тари з Гелію зупинився на фігурі чоловіка, що сидів на троні над нею. Він сидів прямо без скованості, владна постать, ув'язнена в варварській пишноті, яку так любить барсуміанський вождь. Він був великим чоловіком, досконалість чи його гарного обличчя псувала лише за його холодних очей та натяк на жорстокість, який надавали надто тонкі губи. Не потрібно було другого погляду, щоб переконати найменш спостережливого, що тут і справді правитель чоловіків войовничий джедак, якому його народ може поклонятися, але не любити, і за чию найменшу прихильність воїни змагатимуться один з одним, щоб вийти і померти. Це був Отар, джедак манатора. І коли Тара з Гелію побачила його вперше, вона не могла не визнати певної поваги до цього дикого вождя, який так мужньо уособлював давні чесноти бога війни. Удор і Джедак обмінялися простими вітаннями Барсума, і потім перший розповів про деталі виявлення та захоплення в'язнів. Отар – Пильно оглядав їх обох під час розповіді Удора. Про події його вираз не виявляв нічого з того, що відбувалося в мозку за цими незбагненними очима. Коли офіцер закінчив, джедак зупинив свій погляд на Гека. «А ти?» – запитав він. «Що ти за істота? З якої країни? Чому ти в Манаторі?» «Я Калдан», – відповів Гек, – «найвищий тип створеної істоти на обличчі Барсума. Я розум, ти матерія». Я прийшов з Бантума. Я тут, тому що ми заблукали і голодували. А ти, отар раптово повернувся до тари, ти теж калдан? Я принцеса Гелію, відповіла дівчина. Я була полонянкою в Бантумі. Цей калдан і воїн моєї раси врятували мене. Воїн залишив нас, щоб розшукати їжу та воду. Без сумліву він потрапив до рук вашого народу». Я прошу вас звільнити його та дати нам їжу й питво, і дозволити нам піти своєю дорогою. Я онучка джедака, дочка джедака джедаків, воєначальника Барсуму. Я прошу лише про таке ставлення, яке мій народ виявив би до вас чи ваших. Гелій, повторив Отар, я нічого не знаю про Гелій, і джедак Гелію не править Манатором. Я, Отар, є джедак Манатора. Я один правлю. Я захищаю своїх». Ви ніколи не бачили жінку чи воїна Манатора в полоні в Гелії. Чому я повинен захищати людей іншого джедака? Це його обов'язок захищати їх. Якщо він не може, він слабкий, і його народ повинен потрапити до рук сильних. Я, отар, сильний. Я залишу вас. А це, він вказав на Гека, може битися. Він хоробрий, відповіла Тара з Гелією. Але він не має тієї майстерності у володінні зброєю, яку має мій народ. «Тож немає нікого, хто б боровся за вас?» – запитав Отар. «Ми справедливий народ», – продовжив він, не чекаючи відповіді. «І якби у вас був хтось, хто міг би битися за вас, він міг би здобути свободу для себе і для вас». «Але Удор запевнив мене, що жоден чужинець ніколи не покидав Манатор», – відповіла вона. Отар знизав плечима. Це не спростовує справедливості законів Манатора, відповів Отар, а радше те, що воїни Манатора не переможні. Якби знайшовся хтось, хто міг би перемогти наших воїнів, цей хтось здобув би свободу. «І якщо ви приведете мого воїна, – вигукнула Тара гордовито, – ви побачите таке володіння мечем, якого без сумніву ніколи не бачили руйнівні стіни вашого занепадаючого міста. І якщо у вашій пропозиції немає підступу, ми вже майже вільні». Отар посміхнувся ширше, ніж раніше, і Удор теж посміхнувся, а вожді та воїни, які спостерігали, штовхали один одного ліктями і шепотілися, сміючись. І Тара з Геліуму зрозуміла тоді, що в їхньому правосудді є обман. Але хоча її становище здавалося безнадійним, вона не переставала сподіватися. Бо хіба вона не дочка Джона Картера, воєначальника Барсума, чий знаменитий виклик долі «Я все ще живий» залишався єдиним непорушним захистом від відчаю? При думці про свого благородного батька аристократичне підборіддя кари з Геліуму піднялося трохи вище. Ах, якби він тільки знав, де вона, тоді мало б чого боятися. Війська Геліуму штурмували б ворота Манатора. Великі зелені воїни, диких союзників Джона Картера, виповзли б з мертвих морських глибин, жадаючи грабунку та здобичі. Величні кораблі її улюбленого флоту злетіли б над незахищеними вежами та мінаретами приреченого міста, яке тільки Капітуляція та Велика Данина могли б тоді врятувати. Але Джон Картер не знав. Залишався тільки один, на кого вона могла сподіватися – Туран Пантан. Але де він? Вона бачила його меч у дії і знала, що ним володіла майстерна рука. А хто ж знає фехтування краще, ніж Тарас Геліуму, яка добре навчилася цьому під постійним наставництвом самого Джона Картера? Вона знала трюки, які нівельовували навіть набагато більшу фізичну силу, ніж її власна, і метод атаки, який міг би викликати одночасно заздрість і розпач у найрозумніших воїнів. І тому її думки повернулися до Турана Пантана, хоча й не лише через захист, який він міг їй забезпечити. Відтоді, як він пішов шукати їжу, вона зрозуміла, що між ними виникло певне товариство, за яким вона тепер сумувала. У ньому було щось таке, що, здавалося, подолало прірву між їхнім становищем у житті. З ним вона не зважала на те, що він пантан, а вона – принцеса, вони були товаришами. Раптом вона зрозуміла, що сумує за ним самим більше, ніж за його мечем. Вона повернулася до Отара. «Де Туран, мій воїне?» – запитала вона. «У тебе не буде браку у воїнах», – відповів Джеддак. Той, хто має таку красу, як ти, знайде безвіч охочих битися за неї. Можливо, не буде потреби шукати далі, ніж джеддак Манатора. Ти мені подобаєшся, жінко. Що скажеш на таку честь? Принцеса Геліуму крізь примружені повіки оглянула джеддака Манатора. Від оздобленого пір'ям головного убору до босих ніг і назад до оздобленого пір'ям головного убору. «Честь!» – передражнила вона з презирством. «Я тобі подобаєшся, чи не так? Тоді знай, свино, що ти мені не подобаєшся, що дочка Джона Картера не для таких, як ти». Раптова, напружена тиша запала на зібрання вождів. Повільно кров відлила від зловісного обличчя Отара, Джедака Манатора, залишивши його хворобливо-фіолетовим у своєму гніві. Його очі звузилися до двох тонких щелин, губи стиснулися в безкровну лінію злоби. Довгу мить у тронній залі палацу в манаторі не було чути жодного звуку. Потім джедак повернувся до Удора. Заберіть її звідси, сказав він рівним голосом, який суперечив його зовнішньому вигляду люті. Заберіть її звідси, і на наступних іграх нехай в'язні та звичайні воїни гратимуть за неї. А це, запитав Удор, вказуючи на Гека, до ям, до наступних ігор, відповів Отар. «Ось вона, ваша хвалена справедливість!» – вигукнула Тара з Геліуму. «Щоб двох незнайомців, які не заподіяли вам зла, засудили без суду. І одна з них – жінка. Свині Манатора такі ж справедливі, як і хоробрі. Заберіть її звідси!» – закричав Отар. І за знаком Удора Варта оточила двох в'язнів і вивела їх з палати. За межами палацу Гека і Тару з Геліуму розлучили». Дівчину повели довгими алеями до центру міста і нарешті до низької будівлі увінчаною високими вежами масивної конструкції. Тут її передали воїну, який носив знаки розрізнення двара або капітана. «Така воля отара», – пояснив Удор цьому, – «щоб її тримали до наступних ігор, коли в'язні та звичайні воїни гратимуть за неї». «Якби в неї не було язика Тоата, вона була б гідною ставкою для нашої найблагороднішої сталі». І Удор зітхнув. «Можливо, я ще зможу виклопотати для неї помилування. Було б дуже шкода бачити, як така краса дістанеться якомусь простому хлопцю. Я б сам вшанував її». «Якщо мене мають ув'язнити, ув'язніть», – сказала дівчина. «Я не пам'ятаю, щоб мене засуджували слухати образи кожного низьконародженого грубіяна, якому трапилося мною захоплюватися». «Бачиш, Акоре», – вигукнув Удор, – «який у неї язик! Навіть так іще гірше говорила вона з Отаром, Джебаком». «Бачу», – відповів Акор, який, як бачила Тара, ледве стримував посмішку. «Ходімо ж зі мною, жінко», – сказав він і ми знайдемо безпечне місце в вежах джатана, Але стій! Що з тобою?» Дівчина похитнулася і впала б, якби чоловік не підхопив її на руки. Здавалося, вона зібралася з силами, а потім сміливо намагалася стояти прямо. Акор кинув погляд на Удора. «Ти знав, що жінці зле?» – запитав він. «Можливо, це через брак їжі?» – відповів інший. Вона згадувала, здається, що вона і її супутники не їли кілька днів. «Хоробрі воїни Отара!» – насмішкувато сказав Акор. «Щедрі їхні гості! Удор, чиї багатства незліченні, і хоробрий Отар, чиї верескливі тоати стоять у мармурових залах і харчуються з жолобів із золота, не можуть виділити жодної скоринки, щоб нагодувати голодну дівчину». Чорноволосий Удор нахмурився. «Твій язик ще прониже твоє серце, сину раба!» – вигукнув він. Можливо, ти занадто часто випробовуєш терпіння справедливого Отара. Надалі пильнуй свою мову, а також свої вежі. «Не думай дорікати мені станом моєї матері», – сказав Акор. «Кров рабини наповнює мої вени гордістю, і мій єдиний сором полягає в тому, що я також син твого джедака». «І Отар це чув?» – запитав Удор. «Отар уже чув це з моїх власних вуст», – відповів Акор. «Це і більше». Він повернувся на підборах, підтримуючи однією рукою тару з гелією за талію, і таким чином напіввів на півніс її до веж Джетана. А Удор повернув свого Тоата і поскакав назад у напрямку до палацу. У головному вході до вежі Джетана байдикували півдюжини воїнів. До одного з них звернувся Акор, хранитель веж. Приведіть Лан-О, рабиню, і накажіть їй принести їжу та напої на верхній рівень Туріанської вежі. Потім він підняв напівзомлілу дівчину на руки та поніс її по спіральній похилій доріжці, що вела вгору всередині вежі. Десь під час довгого підйому Тара втратила свідомість. Коли вона повернулася, вона опинилася у великій кругній кімнаті, кам'яні стіни якої були пронизані вікнами через рівні проміжки по всьому периметру кімнати. Вона лежала на купі шовкових ковдр і хутра, а над нею навколінки сиділа молода жінка, яка вливала краплі якогось прохолодного напою між її пересохлими губами. Тара з Гелію напівпідвелася на лікті і озирнулася. У перші моменти повернення свідомості з екрану пам'яті зникли події багатьох тижнів. Вона подумала, що прокинулася в палаці воєначальника в Гелії. Її брови насупилися, коли вона розглядала незнайоме обличчя. «Хто ти?» запитала вона. «І де Утія?» «Я Лан-О, рабиня», відповіла інша. «Я не знаю нікого на ім'я Утія». Тара з Гелію випросталася і озирнулася. Цей грубий камінь не був мармуром залів її батька. «Де я?» запитала вона. «У туріанській вежі», відповіла дівчина. А потім, побачивши, що інша все ще не розуміє, вона здогадалася про правду». «Ти, полоненка у вежах Джетана в місті Манатор», – пояснила вона. «Тебе приніс до цієї кімнати, слабку та непритомну, Акор, двар веж Джетана, який послав мене до тебе з їжею та напоями, бо добре серце Акора». «Я згадую тепер», – сказала Тара повільно. «Я пам'ятаю, але де Туран, мій воїн, чи говорили вони про нього?» Я не чула нічого про іншого, відповіла Лан О. Лише тебе привели до веж. І в цьому тобі пощастило, бо немає шляхетнішої людини в Манаторі, ніж Акор. Це кров його матері робить його таким. Вона була рабинею з гатолу. Гатол. вигукнула Тара з Геліуму. Гатол близько від Манатору? Не близько, але все ж найближча країна, відповіла Лан О. Він лежить приблизно на 22 градуси на схід, приблизно 814 земних миль. «Гатол», – прошепотіла Тара, – «далекий гатол». «Але ти не з гатолу», – сказала рабиня. «Твоя упряж не з гатолу». «Я з геліуму», – сказала Тара. «Далеко від геліуму до гатолу», – сказала рабиня. «Але в наших дослідженнях ми багато дізналися про велич геліуму, ми з гатолу. Тому він здається не таким же й далеким». «Ти також з Гатолу?» – запитала Тара. «Багато хто з нас з Гатолу, хто є рабами в Манаторі», – відповіла дівчина. «Саме на Гатол, найближчу країну, манаторіанці найчастіше дивляться в пошуках рабів. Вони вирушають у великій кількості з інтервалом у три або сім років і переслідують дороги, що ведуть до Гатолу, і таким чином вони захоплюють цілі каравани, не залишаючи нікого, щоб попередити Гатол про їхню долю». І ніхто ніколи не тікає з Манатору, щоб донести звістку про нас назад до Гахана, нашого джеда». Тарас Геєуму їла повільно і мовчки. Слова дівчини розбудили спогади про останні години, які вона провела в палаці свого батька, і про велику полуденну подію, на якій вона зустріла Гахана з Гатолу. Навіть зараз вона почервоніла, згадуючи його сміливі слова. Під час її роздумів двері відчинилися, і в отворі з'явився кремезний воїн – здоровенний хлопець із товстими губами та злим хижим обличчям. Рабиня підскочила на ноги, ставши обличчям до нього. «Що це означає, Емед?» – вигукнула вона. «Хіба не було волею Акора, щоб цю жінку не турбували?» «Воля Акора, справді!» – і чоловік насмішкувато посміхнувся. Воля Акора не має сили у вежах джетана або деінде, бо Акор зараз лежить у ямах Отара, а Емед є дваром веж. Тара з Гелією побачила, як обличчя рабині зблідло і жах в її очах. Розділ 12. Гек оверає пустунини. Поки Тару з Гелію вели до веж джетана, Гека супроводжували до ям під палацом, де його ув'язнили в тьмяно освітленій камері. Тут він знайшов лавку та стіл, що стояли на земляній підлозі біля стіни, а в стіні було кілька кілець, з яких звисали короткі шматки ланцюга. Біля основи стін було кілька отворів у земляній підлозі. З усього, що він побачив, його зацікавили лише вони. Гек сів на лавку і мовчки чекав, прислухаючись. Незабаром світло згасло. Якби гек міг усміхнутися, він би це зробив тоді бо Гек бачив у темряві так само добре, як і на світлі, можливо, навіть краще. Він спостерігав за темними отворами в підлозі і чекав. Незабаром він відчув зміну в повітрі навколо нього. Воно стало важким від дивного запаху. І знову Гек міг би усміхнутися, якби міг. Нехай замінить усе повітря в камері на свої найсмертоносніші випари. Геку, Калдану буде все одно, бо не маючи легень, він не потребує повітря. З рикором може бути інакше. Без повітря він помре. Але якщо ввести лише достатню кількість газу, щоб оглушити звичайну істоту, це не матиме жодного впливу на рикора, який не має об'єктивного розуму, який потрібно подолати. Доки надлишок вуглекислого газу в крові не буде достатнім, щоб запобігти серцевій діяльності, рикор відчуватиме лише зменшення життєвої сили, але все одно реагуватиме на збуджуючу дію мозку Калдана. Гек змусив Рикора зайняти сидяче положення, притуливши спиною до стіни, де той міг залишатися без вказівок від його мозку. Потім він припинив контакт з його спинним мозком, але залишився на його плечах, чекаючи та спостерігаючи, бо цікавість Калдана була розбуджена. Йому не довелося довго чекати, поки вімкнули світло, і одні з замкнених дверей відчинилися, щоб впустити півдюжини воїнів. Вони швидко наблизилися до нього і швидко працювали – Спочатку вони забрали всю його зброю, а потім, защепивши кайдани на одній з кістичок рикора, прикували його до кінця одного з ланцюгів, що звисали зі стін. Далі вони перетягли довгий стіл на нове місце і там прикрутили його до підлоги так, щоб кінець, а не середина, був прямо перед в'язнем. На стіл перед ним поставили їжу та воду, а на протилежній кінець столу поклали ключ від кайданів. Потім вони відімкнули та відчинили всі двері та пішли. Коли Туран-Пантан прийшов до тями, він відчув гострий біль в одному зі своїх передпліч. Дія газу зникла так само швидко, як і поглинула його, тож відкривши очі, він повністю володів усіми своїми здібностями. Знову ввімкнули світло, і в його сяйві чоловік побачив постать гірганського марсіанського щура, який причаївся на столі та гриз його руку. Вирвавши руку, він потягнувся до свого короткого меча, а щур, гарчачи, знову спробував схопити його руку – тоді Туран виявив, що його зброю вилучили – короткий меч, довгий меч, кинжал і пістолет. Щур кинувся на нього, і, відкинувши істоту рукою, чоловік підвівся і відступив, шукаючи щось, чим можна було б завдати сильнішого удару. Щур знову кинувся, і коли Туран швидко відступив, щоб уникнути загрозливих щелеп, щось раптово смикнуло його за праву щеколотку, і коли він відвів ліву ногу назад, щоб відновити рівновагу, його п'ята зачепилася за натягнутий ланцюг, і він важко впав назад на підлогу, якраз коли щур стрибнув йому на груди та намагався дістатися до горла. Марсіанський щур – люта і неприваблива істота. Він багатоногий і лисий, його шкіра своїм відразливим виглядом нагадує шкіру новонародженої миші. За розміром і вагою він порівняний з великим ердельтер'єром. Його очі маленькі та близько посаджені, майже приховані в глибоких м'ясистих отворах. Але його найлютішою та найогиднішою рисою є його щелепи, вся кісткова структура яких виступає на кілька дюймів за межі плоті, відкриваючи п'ять гострих, лопатоподібних зубів у верхній щелепі та таку ж кількість подібних зубів у нижній, що в цілому нагадує вигляд гниючого обличчя, з якого злізла значна частина плоті». То була істота, що стрибнула на груди пантанця, щоб вчепитися в його сонну артерію. Двічі Туран відбивав її, намагаючись звестися на ноги, але обидва рази вона поверталася з більшою люттю, щоб відновити напад. Її єдина зброя – це щелепи, оскільки її широкі, розчепірені лапи озброєні тупими кігтями. Своїми випнутими щелепами вона викопує звивисті нори, а широкими лапами відштовхує землю позаду себе. Тож єдиним завданням Турана було не допустити щелеп до своєї плоті, і це йому вдавалося, поки випадково не схопив істоту за горло. Після цього кінець був лише питанням миттєвостей. Нарешті піднявшись, він, здригнувшись від огиди, відкинув, від себе бездихане тіло. Тепер він звернув увагу на поспішну інвентаризацію нових умов, які оточували його з моменту ув'язнення. Він невиразно усвідомив, що сталося. Його знеболили та позбавили зброї, і, підвившись на ноги, він побачив, що одна ще колотка прикута ланцюгом до стіни. Він оглянув кімнату. Усі двері були широко відчинені. Його викрадачі зроблять його ув'язнення ще жорстокішим, залишаючи перед ним спокусливі погляди на відкриті проходи, до якої він не міг досягти. На краю столу в межах досяжності була їжа та питво. Це принаймні було досяжним, і при вигляді цього його зголоднілий шлунок здавалося майже кричав про їжу. З великими труднощами він їв і пив помірно. Поки він поглинав їжу, його погляд блукав помередливою в жахах його в'язниці, поки раптом не зупинився на речі, що лежала на столі в найдальшому від нього кінці. Це був ключ. Він підняв прикутощі колодку і оглянув замок. Не могло бути жодних сумнівів. Ключ, який лежав там на столі перед ним, був ключем саме до цього замка. Недбалий воєн поклав його туди і пішов, забувши. Надія височила в грудях Гагана з Гатолу, туранського пантанця. Крадькома його очі шукали відкриті двері. Нікого не було видно. Ах, якби він тільки міг здобути свободу! Він знайде спосіб вибратися з цього огидного міста, назад до неї, і ніколи більше не залишить її, поки не здобуде безпеку для неї або смерть для себе». Він підвівся і обережно рушив до протилежного кінця столу, де лежав жаданий ключ. Закута ще колодка зупинила його перший крок, але він витягнувся в повний зріст уздовж столу, простягаючи жадібні пальці до призу. Вони майже схопили його ще трохи, і вони він напружувався і тягнувся, але все одно річ лежала просто поза його досяжністю. Він кинувся вперед, поки залізна кайдана не врізалася глибоко в його плоть, але все марно. Тоді він відкинувся назад на лаву і витріщився на відчинені двері та ключ, розуміючи тепер, що вони були частиною добре продуманої схеми – витончених тортур, не менш деморалізуючою, оскільки вона не завдавала фізичних страждань. На мить чоловік піддався марним жалям і перечуттям, потім він зібрався з силами, його брови розгладилися, і він повернувся до недоїденої страви. Принаймні вони не повинні мати задоволення знати, як боляче вони його вразили. Під час їжі йому спало на думку, що потягнувши стіл по підлозі, він може підтягнути ключ в межах досяжності. Але коли він спробував це зробити, то виявив, що стіл був надійно прикручений до підлоги під час його несвідомого стану. Знову Гаган посміхнувся, знизав плечами і продовжив їсти. Коли воїни покинули в'язницю, в якій був ув'язнений Гек, калдан сповз з плечей Райкора до столу. Тут він випив трохи води, а потім скерував руки Райкора до решти води та їжі, на яку без мозки впав з жадібністю. Поки той був зайнятий цим, Гек, мов павук, пробирався столом до протилежного кінця, де лежав ключ від кайданів. Схопивши його хелою, він стрибнув на підлогу і швидко метнувся до входу в одну з нір біля стіни, в яку й зник. Адже мозок вже давно споглядав ці входи в нори. Вони відповідали його калданським смакам, а крім того, вказували на схованку для ключа і лігво для єдиного виду їжі, який смакував калдану – плоть та кров. Гек ніколи не бачив Ульсіо, оскільки ці великі марсіанські щури вже давно зникли з бантуму. Їхнє тіло та кров дуже цінувалися калданами. Але Гек успадкував майже незмінно кожну згадку про кожного предка. І тому він знав, що Ульсіо населяють цілігва, і що Ульсіо смачні. І він знав, як виглядають Ульсіо, і які їхні звички, хоча він ніколи не бачив їх ані їхніх зображень. І як ми розводимо тварин для передачі фізичних ознак, так і калдани розводять себе для передачі розумових ознак, включаючи пам'ять і здатність до згадування. І таким чином вони підняли те, що ми називаємо інстинктом, вище рівня порогу об'єктивного розуму, де ним можна керувати та використовувати за допомогою згадування. Безсумнівно, у наших власних суб'єктивних розумах лежать багато вражень і переживань наших предків. Вони можуть впливати на нашу свідомість лише у снах або у невиразних, нав'язливих припущеннях, що ми вже переживали якусь швидкоплинну фазу нашого теперішнього існування. Ах, якби ми мали силу пригадати їх! Перед нами розгорнулася б забута історія втрачених еонів, що передували нам. Ми могли б навіть гуляти з Богом у саду Його зірок, коли людина була ще лише ідеєю, що зароджувалася в Його розумі. Гек спустився в нору під крутим нахилом приблизно на 10 футів, коли опинився у складній і чудовій мережі нір. Калдан був у захваті. Це справді було життя. Він рухався швидко і безстрашно, і йшов прямо до своєї мети, як ви йдете до кухні власного дому. Ця мета лежала на низькому рівні в сфероїдальній порожнині, розміром приблизно з велику бочку. Тут у гнізді з обірваних шматочків шовку та хутра лежали шість маленьких ульсіо. Коли мати повернулася, там було лише п'ятеро малят і велика, павукоподібна істота, на яку вона одразу ж кинулася, щоб атакувати, але натомість її зустріли потужні хеліцери, які схопили її і тримали так, що вона не могла рухатися. Повільно вони потягли її горло до жахливої пащі, і за мить вона була мертва. Гек міг би залишатися в гнізді ще довго, оскільки їжі було вдосталь на багато днів. Але він цього не зробив. Замість цього він досліджував нори. Він слідував ними в численні підземні камери міста Манатор і вгору по стінах до кімнат над землею. Він знайшов багато хитромудро сконструйованих пасток, а також отруєну їжу та інші ознаки постійної боротьби, яку мешканці Манатора вели проти цих огидних істот, що жили під їхніми будинками і громадськими будівлями. Його дослідження виявили не лише величезні розміри мережі тунелів, що очевидно перетинали кожну частину міста, але й велику давність більшості з них. Тонни і тонни бруду, мабуть, були вивезені, і довгий час він дивувався, куди його було вивезено. Поки, слідуючи рис по тунелю великого розміру і довжини, він не відчув перед собою гуркотливий потік підземних вод і незабаром вийшов до берега великої підземної річки, що котилася вперед, безсумнівно, вздовж світу до похованого моря Омеан. У цю стрімку каналізацію незліченні покоління Ульсіо скидали свої невеликі жменьки бруду під час розкопок свого величезного лабіринту. Лише на мить Гек затримався біля річки, адже його, на перший погляд, безцільні блукання насправді були продиктовані певною метою, і він переслідував її з енергією та цілеспрямованістю. Він йшов стежками, які, здавалося, закінчувалися в ямах чи інших камерах мешканців міста, і досліджував їх, зазвичай з безпечного місця біля входу в нору, доки не переконувався, що те, що він шукав, там немає. Він швидко пересувався на своїх павукових ногах і долав значні відстані за короткий проміжок часу. Оскільки його пошуки не принесли негайного успіху, він вирішив повернутися до ями, де його рекорд лежав прикутим ланцюгом, і подбати про його потреби. Наблизившись до кінця нори, що закінчувалася в ямі, він сповільнив крок, зупинившись одразу біля входу в тунель, щоб оглянути внутрішню частину камери, перш ніж увійти до неї. Роблячи це, він побачив, як постать воїна раптово з'явилася в протилежному дверному отворі. Рекор розвалився на столі, його руки навпомацьки шукали більше їжі. Гек побачив, як воїн зупинився і з раптовим подивом подивився на рекора. Він побачив, як у того широко розплющилися очі і попелястий відтінок змінив мідний бронзовий колір його щоки. Він відступив назад, ніби хтось вдарив його по обличчю». Лише на мить він так і стояв, ніби в паралічі від страху. Потім видав приглушений крик, повернувся і втік. Знову це була катастрофа, що Гек, калдан, не міг посміхнутися. Швидко увійшовши до кімнати, він підповз до стільниці та прикріпився до плечей свого райкора. І там він чекав, і хто може сказати, що Гек, хоч і не міг усміхатися, не мав почуття гумору. З півгодини він сидів там, а потім почув звук кроків людей, що наближалися кам'яними коридорами. Він чув, як їхня зброя брязкає об скелясті стіни, і знав, що вони йдуть швидким темпом. Але безпосередньо перед тим, як вони досягли входу до його в'язниці, вони зупинилися і рушили повільніше. Попереду йшов офіцер, а одразу за ним, з широко розплющеними очима і, можливо, ще трохи зблідлий, воїн, який нещодавно поспішно пішов. Біля дверей вони зупинилися, і офіцер суворо повернувся до воїна. Піднявши палець, він вказав на Гека, «Ось сидить істота, то ти наважився збрехати своєму двору. «Присягаюся», – вигукнув воїн, – «що я говорив правду. Ще мить тому ця істота повзала безголова на цьому самому столі. І хай мій перший предок вразить мене на смерть на цьому місці, якщо я скажу щось, крім правдивого слова». Офіцер розгубився. Люди Марса рідко коли брешуть. Він почухав потилицю. Потім він звернувся до Гека. «Як довго ти тут?» – запитав він. «Хто знає краще за тих, хто посадив мене сюди і прикував до стіни?» – відповів він. «Чи бачив ти, як цей воїн увійшов сюди кілька хвилин тому?» «Я бачив», – відповів Гек. «І ти сидів там, де сидиш зараз?» – продовжив офіцер. «Подивись на мій ланцюг і скажи мені, де ще я міг би сидіти?» – вигукнув Гек. «Невже люди твого міста всі дурні?» Троє інших воїнів тиснулися позаду, двох попереду, витягуючи шиї, щоб роздивитися в'язня, і одночасно посміхалися з ніяковості свого товариша. Офіцер нахмурився на Гека. «Твій язик такий же вотруйний, як у самки банту, яку отар послав до вешджетана», – сказав він. «Ти говориш про молоду жінку, яку було захоплено разом зі мною», – спитав Гек. Його безвиразний монотонний голос і обличчя не виказували жодного інтересу, який він відчував. «Я говорю про неї», – відповів Двар, а потім повернувшись до воїна, який його викликав. «Повернись до своїх покоїв і залишайся там до наступних ігор. Можливо, до того часу твої очі навчаться не обманювати тебе». Той кинув зловісний погляд на Гека і відвернувся. Офіцер похитав головою – «Я не розумію цього», – пробурмотів він. «Уван завжди був вірним і надійним воїном». «Чи може бути, що...» – він пронизливо подивився на Гека. «У тебе дивна голова, яка не личить твоєму тілу, друже», – вигукнув він. «Наші легенди розповідають про тих стародавніх істот, які насилали галюцинації на розум своїх побратимів. Якщо ти такий, то, можливо, Уван постраждав від твоїх заборонених сил». «Якщо ти такий, отар добре знатиме, як з тобою поводитися». Він розвернувся і наказав своїм воїнам слідувати за ним. «Стривайте!» – вигукнув Гек. «Якщо ви не хочете, щоб я помер з голоду, надішліть мені їжі». «Ти вже отримав їжу», – відповів воїн. «Мене годуватимуть лише раз на день?» – спитав Гек. «Мені потрібна їжа частіше, ніж це. Надішліть мені їжі». Ти отримаєш їжу, відповів офіцер. Ніхто не може сказати, що в'язні Манатора погано харчуються, справедливі закони Манатора, і він пішов. Не встигли звуки їхніх кроків стихнути в далині, як Гек зліз з плечей свого райкора і поспішив до нори, де він сховав ключ. Діставши його, він відімкнув кайдани з ноги істоти, замкнув їх порожніми і заніс ключ далі в нору. Потім він повернувся на своє місце на своєму безмозкому слузі. Через деякий час він почув кроки, що наближалися, після чого підвівся і перейшов в інший коридор, з того, яким він знав, що йде воїн. Тут він чекав, сховавшись, слухаючи. Він почув, як чоловік увійшов до кімнати і зупинився. Він почув приглушене вигук, за яким послідував брязкіт металевого посуду, коли піднос був з гуркотом поставлений на стіл. Потім швидкі кроки, що швидко стихли в далині. Гек, не гаяв часу, повернувшись до кімнати, забрав ключ, знову прикував райкора до ланцюга. Потім він поклав ключ назад у нору і, присівши на стіл поруч зі своїм обезголовленим тілом, направив його руки до їжі. Поки райкор їв, Гек сидів і слухав шаркання сандалів і брязкіт зброї, які, як він знав, скоро почує. І йому не довелося довго чекати. Гек заліз на плечі свого райкора, почувши, як вони йдуть. Знову це був офіцер, якого викликав Уван, і з ним було троє воїнів. Той, що був прямо за ним, очевидно, був той самий, хто приніс їжу, бо його очі широко розплющились, коли він побачив Гека, що сидів за столом. І він мав дуже дурний вигляд, коли двар суворо подивився на нього. «Все так, як я і казав», – вигукнув він. «Його не було тут, коли я приніс йому їжу». «Але він тут зараз», – похмуро сказав офіцер, – «і його кайдани замкнені на його щиколоці. Дивіться, їх не відчиняли, але де ключ? Він повинен бути на столі в кінці навпроти нього. Де ключ створіння?» – закричав він на Гека. «Звідки мені в'язню знати краще, ніж моєму тюремнику? Де знаходиться ключ від моїх кайданів?» – огризнувся він. «Але ж він лежав тут», – вигукнув офіцер, вказуючи на інший кінець столу. «Ти бачив це?» – запитав Гек. Офіцер завагався. «Ні, але він мусив там бути», – ухилився він. «Ти бачив, щоб ключ лежав там?» – запитав Гек, вказуючи на іншого воїна. Той похитав головою, заперечуючи. «А ти, а ти?» – продовжував Калдан, звертаючись до інших. Обидва визнали, що ніколи не бачили ключа. «І як би він там був, як би я міг до нього дотягнутися?» – продовжив він. «Ні, він не міг до нього дотягнутися», – визнав офіцер. «Але цьому більше не буде». «Ізав, ти залишишся тут на варті з цим в'язнем, поки тебе не змінять». Ізав виглядав зовсім нещасливим, коли йому передали цю звістку. І він підозріло зиркнув на Гека, коли Двар та інші воїни розвернулися і залишили його на його нещасну долю. Розділ 13 Відчайдушний вчинок. Емет перетнув кімнату вежі до Тари з Геліуму та дівчини-рабині Лан. Він грубо схопив першу за плече. «Стій!» – наказав він. Тара відірвала його руку від себе і, піднявшись, відступила назад. «Не клади руку на особу принцеси Геліуму, звіре!» – попередила вона. Емет засміявся. «Ти думаєш, що я граю в джетан за тебе, не знаючи спочатку щось про ставку?» – запитав він. «Іди сюди!» Дівчина випросталася на повний зріст, склавши руки на грудях, і Емед не помітив, що тонкі пальці її правої руки були вставлені під широкий шкіряний ремінь її у пряжі, де він проходив через її ліве плече. І якщо отар дізнається про це, ти пошкодуєш, Емед.